Погрожували Руднєву за те, що надає їм спокою. Семен Васильович відразу ж пішов на отрим. Цього разу він заборонив Радикові йти з ним. «Круто доведеться поговорити», – сказав Семен Васильович. Перед тим, як іти, він зняв пістолет і поклав його в землянці на столику. Я запитав, «Ти чому беззбройний йдеш?» Базима захвилювався. «З вогнем граєшся, Васильовичу? Руднєв посміхнувся. Невже думаєте, що вони справді можуть лихе вчинити? Під час громадянської війни, можливо, я і побоявся б А тепер будьте спокійні Люди хоч трохи проте служили в Червоній армії Та й радянська влада вже не перший рік Повернувся Семен Васильович з острова не скоро Але задоволений розмовою з бійцями Свої хлопці, тільки дуже гарячі, сказав він Бесіда спочатку була гостра а закінчилося на сердечних нотах. Задерикуватим совісно стало. Вони погрожували комісарові, а він ось прийшов до них з цілковитою довірою, не взявши зброї. Семен Васильович умів розмовляти з людьми. Незабаром його полюбили всі в загоні, навіть острів'яни. І пішла у нас мода на вуса. Вона охопила весь загін. Почалося змагання, в кого вуса більший, в кого пишніший. Або взяти пісні. Була в комісара одна, яку він співав частіше за інші Вийде ввечері з землянки Шинель на опашки Сяде на пеньок з радиком Обніме його і затягне В чистім полі, в полі під вербою Де звисає по ночах туман Під важким горбом землі сирої Там лежить червоний партизан І чуєш Біля однієї землянки підхопили, коло іншої І по всьому партизанському табору залунало. Я сама героя проважала На війну, на ратні і діла Гостру зброю, шаблю подавала Вороного коника вела Ця пісня стала улюбленою в загоні Крім неї була ще одна, яку часто заводили бійці в Гущавині з Почанського лісу Пісня про маленького партизана на прізвисько «Їжачок» У потивлі її завжди виконував шкільний хор у супроводі декламатора чорнушки. У нас декламатором став молодий Вусань Мінер. Сидять партизани на колодах біля землянки, співають тихо-тихо, і відчувається, що думками вони далеко звідси. Люди переважно сімейні, а родини в більшості евакуйовані, тривожно на серці. Як то там на сході діти живуть. Чи побачиш їх колись? Тільки один куплет тієї пісні виконувався на повний голос налетіли, ударили громом, шаблі блиснули сонце ясніж. Після цього настрій усіх змінювався на краще. Наші помічники. Все таки потивольські партизани, незважаючи на весь їх бойовий запал, були глибоко мирними людьми. Базима, наприклад, звернув увагу на лісові висотки, де ми потім збудували свої оборонні рубежі, не стільки як начальник штабу, скільки як вчитель географії. Піщаний ґрунт і горбисто форма цих висоток навели його на роздуми про давність походження дюн. І Григорій Якович дуже шкодував, що в мирний час не організував сюди екскурсії школярів. «От скінчиться війна, тоді помандрую з піонерами», – говорив Григорій Якович. Війна тільки почалася, а людина вже мріяла про те, що робитиме в мирний час. Не тільки Базима, багато хто з нас, потивлян, живучи в лісових нетрях, думав так само. Коли ми пішли в ліс, зовні в житті все змінилося. На перший погляд і людина ніби зовсім іншою стала, але в душі вона лишалася такою ж, як і до війни, тільки ще більше цінувала облюбовану справу, до якої залучив її радянський суспільний лад. Кілька років я працював у путивлі начальником шляхового відділу, будував, ремонтував шляхи і мости, а тепер руйнував їх. Але навіть у цей грізний час мене не лишала думка, що дорога тут, скажімо, ґрунтова, а місцевість болотиста. «Восени на машині важко проїхати. Треба буде колись порушити питання про побудову шосе. Вантажопідйомність цього моста недостатня, час уже збільшити її». Бесідку поставили біля парому. А чому не на кожному кілометрі? Їде колгосник до міста на велосипеді, захопив його дощ.